La Blavosovia 231, a botezului fiilor împărăției. Al slavă ție, Doamnei Hristoase, te iubim și îți mulțumim, fiindcă noi glasul Sfântului Ioan l-am ascultat și în apa învățăturii tale, sufletele noastre le-am curățat, încât ca niște copii în fața Sfântului Botez cu apă vie te-am așteptat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisui te iubim și-ți mulțumim, fiindcă așa, cum pe Sfinții Apostoli, cu botezul sângelui i-ai sfințit și la cer, ei luat, tot așa neamul nostru la tine l-ai chemat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisui te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin botezul jertfei, neamul nostru ca pe un munte în mare, cu credință l-ai botezat, iar cărările slavei de șarte spre slava ta le-ai îndreptat. Aleluia, slavă ție, Doamne, s te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin taina sfântului botez, sufletul nostru, l-ai curățat în foc ca pe smochinul neroditor al sectelor, nu l-ai aruncat, ci roada lui ai așteptat. Aleluia, slavă ți Doamne, Iisus Hristoase, te iubim și-ți mulțumim, singă cu taina sfinte Împărtășanii, pentru cina cea de taina împărăției tale, ca pe Sfinții Apostoli cu foc nebotezat. Aliluia Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus Hristoase, te iubim și S mulțumim, fiindcă așa cum doar la frângerea pâinii Sfinții Apostoli, Creopa și Luca s-au luminat, tot așa, la sfârșitul vieții noastre, grasul tău l-am ascultat și în fața ta sufletele noastre l-ai chemat. Aleluia! Slavă-ți Doamne, Iisus Histoase! Te iubim și îți mulțumim! fiindcă îngerii Tăi, la momentul adormirii noastre cu apă vie, sufletele noastre le-au botezat și ca ale îngerilor s-au arătat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus Hristos, te iubim și îți mulțumim, fiindcă sfinții Tăi, sufletele noastre cu mirul sfânt ne-au binecuvântat și în straile de nuntă ne-au îmbrăcat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus Hristos, te iubim și îți mulțumim, fiindcă în fața tronului și slavei tale, îngerii tăi, sufletele neamului nostru le-au purtat și sărutând rănile tale, am Împărtășanii ne-ai dat. Aleluia, slavă ție, Doamne, ție, și strastie, iubim și mulțumim, fiindcă sufletele neamului nostru odată cu rugul rugăciunii de iubire și slavă ți-am închinat.